Колко е хубаво наистина да започваме съотния ден с прослава на нашия Небесен Баща. Чрез едни такива химни, с които и ние се насърчаваме, а и цялото небе, бе, вярвам, се радва. И ангелите пеят заедно с нас. Имаше трима ученика на Исус Христос, които по специален начин бяха благословени от Него. Знаете ли защо? В Евангелието. Имаме така места, където Исус Христос ясно показва, че те като чили са му по-любимите ученици. И той ги взе на едно специално място със себе си, на една планина, и там извърши нещо много специално за тях. Евангелието на Матей 17 глава от първи стих надолу, ние виждаме как Исус взема Петър, Йоан и Яков и отиват на една планина, където той се преобразява, показва Своята слава, своето величие, такова каквото ще бъде и при второто му пришествие. И тези хора, от неговите ученици, се докоснаха до тази слава. Слава, за която ние пем, слава, която възхваляваме, която очакваме и ние също да видим. В същото това Евангелие на Матей 17 глава 11 стих Исус Христос казва, а той в отговор рече, «Наистина Илия иде, и ще възстанови всичко. Какъв беше повода, поради който Исус Христос каза тези думи? Те се бяха върнали вече от планината на преображението, така позната ни и известна в християнския свят. Учениците го бяха запитали нещо, защо тогава думат книжниците, че Илият трябва първо да дойде. И сега като отговор на техния въпрос, Исус казва тези думи. Наистина Илия иде, и ще възстанови всичко. Пълнодолу текста ни говори за това как Исус отбелязва втория Илия според свещеното писание Йоан Крестител. Но Той говори и за третия Илия, който ще дойде, който предстои да дойде. Няма намерение сега да обсъждаме и да дискутираме и да вадим текстове относно кой е втория Илия, кой е третия Илия. Не това е целта на нашите размишления тази вечер. Бих жал да се върнем назад в историята. Когато суша и глад беше завладяла земята около 9 век преди Христос, добитъкът измираше, децата нямаха достатъчно храна. Цар Хав и една голяма свита с него се изкачват на планината Кармил. 450 пророка Навал застават до царя. Още 400 пророка на Ашера застават до тях. Те наобикалят своята статуя, може би дървена статуя на Ашера, която беше всъщност знаете ли символ на какво? Моля? Символ на какво беше този бог Ашера. Символ на плодородието. И в същото това време, поглеждайки наоколо, може да видим изсъхналата трева, може да видим оголените клони на дърветата. А тези хора бяха там със своя Бог и своята вяра в Бога на плодородието. Малко в страни от тях виждаме един мъж, който стои сам с прости обикновени дрехи, но и с един много сериозен поглед. Той се казва Иехова е мой Бог. Елияху. Или Илия. Той стои до един олтар от 12 камъка, напълно разрушени, на които преди години семействата на Божия народ, на Израилевия народ, жертваха. Принасяха своите жертви на живия Бог, на истинския Бог. Бога, в когото вярваха. Илия започва да говори. На десетки хилядите събрани израутяни дошли на Кърмил. Отваряме трета книга на царете, 18 глава, и там 21 стих. Тогава Илия дойде при всичките людета, рече. До кога ще се колебаете между две мнения? Йова, ако е Бог, следвайте го, но ако е Ваал, следвайте него. А людете не му отговориха ни дума. Иова, ако е Бог, следвайте Него. Ако е Вал, следвайте Него. Крайно време е да вземете решение, казва Илия. Решете и се определете на чия страна искате да бъдете. Езическите жреци започват една внушителна церемония. Те вярват в своя бог, дори са готови да пролеят кръвта си за Него. Мисля си, не е ли това начина по който много хора служат и днес? На Бога, в когото вярват? На Божеството, което са обожествили. В нас, хората, в човека е заложено това качество или желание да се покланяме. Да се покланяме на някого, да се покланяме на нещо. И всеки един човек се опитва по някакъв начин да изрази поклонението си пред някого или, или пред нещо. Връщайки се отново към картината виждаме как след няколко часови викове, възгласи, призоваване на вал, скачане около алтара, нарязване на, на месата, виждаме как няма никакъв отговор. Пророците на Вал, на шера са прегракнали, като че ли. Повече не могат да направят нищо. Чуваме една абсолютна тишина. Никакъв огън не пада да поеде тяхната жертва. Не се случва абсолютно нищо. В часа на вечерната жертва пророк излия и излиза напред. Погледът му е отправен директно към евреите. тези хора, които са жертвали на живия Бог, на жертви в продължение на години, десетки години. Но хора, които в този момент са забравили този алтар на живия Бог и жертват на други богове. Представям си как Иглия поглежда тези вярващи хора и тези майки, които доскоро, може би, в обятията си са държали своите деца но сега ги няма, защото те са ги пренесли на други богове. С вярата, че другите богове ще ни помогнат. Бог на плодородието и не знам какви още богове. Тогава, четем в 30 стих, тогава Илия каза на всичките люде, Приближете се при мене и всичките люди се приближиха при Него. И Той поправи Господния Олтар, който беше съборен. Приближете се при Мене. Виждаме как народа в този момент реагира и се приближават при Него. Защото като че ли те виждат, че при другите Богове нищо до този момент не се случва. Че те не могат да направят нищо абсолютно. 850 пророци са извършвали какви ли не обряди и церемонии до този момент, но няма никакъв отговор. И сега е времето на пророк Илия. Един единство е срещу всички останали. Изправил се там и призовавайки ги да дойдат поблизо до него. Какво прави той? Поправя Божия алтар, който беше съборен. Който беше занемарен. На който алтар с години не се беше жертвало на живия Бог, на истинския Бог. Тук виждаме как пътя за връщане при Бога започва с поправенето на изоставения олтар. Точно там откъдето, като че ли започна разрухата и отстъплението на Божия народ, забравяйки да принасят жертви на този олтар. Точно този момент Илия трябваше да върне отново народа. От там, откъдето те се бяха отделили от своя Бог. И той поправил ултара. Мисля си, не е ли време, не че до сега не е било, но не е ли време да се замислим за нашите семейни алтари? Нашите ултари, на които може би ние сме жертвали, може би продължаваме да жертваме, може би сме занимарили. Нашите жертви. Не е ли време да поправим Семейния Олтар? Църковния Олтар? Бих казал и личния, защото има хора, които няма как в семейството си, когато са сами вярващи, да принесат жертва със своите близки. Но не е ли време да се обърнем към Олтара като място, Откъдето да продължим напред? Откъдето да стартираме? Откъдето да се пробудим? Откъдето да очакваме някаква реформа? Откъдето да очакваме някаква промяна в личния ни живот, семейния ни живот, църковния ни живот? Исус Христос, когато му предстои да се раздели със своите ученици, Евангелието на Йоан 17 глава, така познатата ни първосвещеническа молитва на Исус Христос, 17 глава на Евангелието на Йоан 15 стих, той казва не се моля да ги вземеш от света, но какво? Да ги пазиш от лукавия. Много лесно щеше да ни е да се вмолим на Бог и Той да ни вземе при себе си. Да не бъдем подвластни на греха, на злото, на атаките, съблазните, които всеки ден дявола по някакъв начин не предлага. Но тъй като Исус Христос знае, че няма как това да стане, знае, че ние живеем в този свят и няма как да се отделим от този свят, както някои хора правят, както по някой път крайни вярващи дори проповядват отделяне от този свят, аскетизъм и така нататък. Исус се моли, Бог, да ни пази в този свят от лукавия. Ние живеем в този свят, но си мисля, дали по, някой път, дали по някой път не се уеднаквяваме с него. Дали по някой път не сме ние тези, които бягаме срещу света, за да можем да го стигнем по-скоро. Дали не сме ние тези, които желаем в определени сфери и области да се уеднаквим с света, в който живеем. Апостол Павел, пишейки на вярващите в Рим, и там в неговото послание, 12 глава, първи и втори стихове казва И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благогодна на Бога, като ваше духовно служение. И не дайте се съобразява с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това което е добро, благоугодно немо и съвършенно. Може би единственото нещо, единственият начин да не бъдем като този свят, е поклонението пред живия Бог. И то истинското ни поклонение пред живия Бог, Единственото нещо, единственото средство, което ни помага да останем в този свят и в същото време да бъдем Божии служители, да бъдем на страната на Бога, на правдата. Ние наричаме себе си последователи на Исус Христос, служители на живия Бог, на истинския Бог. И имаме специална мисия да носим в този свят. И това е много хубаво. От една страна това ни дава отговорност, от друга страна това ни дава и привилегия. Да бъдем ни съработници на живия Бог, на истинския Бог. Но си мисля, колко от нас, Божиите служители, имаме семейно алтар. Колко от нас практикуваме семейно алтар? Време, в което членовете на семейството ни можем да се съберем, Можем да хвалим Бога, можем да го молим за определени неща, можем да му благодарим и списъка го продължаваме. Но си задавам и другия въпрос, колко от нас, които практикуваме семейно на лотар, намираме сила, излизайки от времето за поклонение. Дали той не се превръща в една форма, в една традиция. Да, нещо хубаво, но като че ли вече ни прави впечатление и не можем да усетим нищо от това време. Прекарано заедно помежду ни като членове на едно семейство, заедно и с Бога. Мисля си, че ако трябва да бъдем откровени, поне казвам за себе си, трябва да призная, че имаме проблем. Имам проблем в тази насока. От една страна, ние осъзнаваме, че семейното богослужение е важно. Много важно. Знаем, че то ни обединява както помежду ни, като съпруг, съпруга, деца, родители, така то ни свързва много здраво и с нашия небесен баща, доближаване до него. Проблемът е обаче в неговото изпълнение. Когато дойде време за тази среща, за това обединение, за това време, в което да принесем жертва на Бога, да се посветим пред Бога. Разбира се, много причини можем да намерим, за да се оправдаем и да кажем, защо не го практикуваме или ако го практикуваме, защо то е толкова формално, толкова голо, толкова пошло. Причините могат да бъдат най-различни. Мога да си кажа, тръгвам на на работа, няма как да вдигна моите э, деца, моята съпруга, съпруг. Или си превръщам э, се много късно от работа, те вече са легнали, те са уморени. Или може би мъжа ми не иска да провеждаме такова време за хвала и благодарност на Бога. Или може би децата ми не са чак толкова послушни и изобщо не се интересуват от това време. И причините можем да ги продължим. И те могат да са до безкрай. Аз да кажа защо нямам това време за семейно благослужение или защо намирам време, но то не ме ползва нищо. Мисля си, че онова, от което се нуждаем днес е възстановяване и подновяване на семейния алтар. Защото това е един от начините ни на поклонение пред Бога. Това е едно поклонение, което ние извършваме пред Бога. Елон Лайт казва: Ако някога е имало време, когато всеки дом трябва да бъде дом на молитва, то това е точно сега. Пише го около 1880-90 година това нещо. Но тя продължава и казва, в неверие се шири навсякъде и нещо повече, в това време на ужасни опасности, ако погледна нашето време, в което живеем, също виждам неверие, също виждам е, ужасни опасности всеки ден. Предполагам и вие виждате подобни неща. Точно в това време на ужасни опасности, някои, които твърдят, че са християни, нямат семейни богослужения. Е, какво толкова, че нямам семейно богослужение? Нали си идвам на църква? Нали си моля на Бога? Няма проблем, че ми липсва семейното богослужение или че то е много формално. Тя продължава и казва, Те, тези хора не прославят Бога в домовете си, те не учат децата си да го обичат и да се боят от Него. В друга книга, това беше в книгата Възпитание, книгата Патриаси и тя казва, бащи и майки трябва често да издигат сърцата си към Бога в смирена молба за тях самите и за техните деца. Нека бащата като свещеник на дома положи на Божия алтар сутрешната и вечерна жертва. И като че ли децата и жените са някъде в страни, нали? Бащата е отговорен, той е свещеника в дома, но тя продължава и казва, докато той прави това нещо... Жената и децата да са свързани в молитва и хваление. Исус обича да остава в такъв дом. Исус обича не да идва, забелязвате ли, да остава в такъв дом. А ние обикновено молим Бог да бъде през целия ден с нас, да ни съпътства, да не се разделя от нас. И ако пропуснат този момент, на това поклонение. Не знам до когато е може да остане с мене. Не знае нещо друго, пише тя, Елън Вайда, в книгата Знамение на времето, не знае нещо друго, което да ми причинява толкова голяма скръп, каквато дом, в който няма молитви. Аз не се чувствам сигурна да остана в такъв дом дори и една вечер. И ако не беше надеждата да помогна на родителите да осъзнаят своята нужда и голямата си небрежност, аз не бих останала. Понякога и на мен ми е болно, когато петък вечер ние го наричаме молитвен час. Не знам дали трябва да променим това название. Молитвен час и по някой път се изчакваме един или двама, или трима, понякога да се помолват. По някой път практикуваме молитви на групи, нещо, което пък а, за някои хора не е много а, приемливо и те се претесняват от това. Но така или иначе, ако трябва да застанем честни пред себе си, няма как да скрием факта, че като че ли молитвения ни живот на мястото на поклонение, на място където издигнат Божия алтар, молитвите ни липсват. Да, мога да си имам личната молитва в къщи, дори и да си имам семейство. Да, мога да си имам личната молитва, дори и да си имам църква. Но молитвата в семейството и молитвата в църквата правят големи чудеса. Тогава, когато са принесени пред алтара на Божия алтар, отново се връщаме към историята на Илия и виждаме как следва становяването на отара на Кармил, Следва едно от най-драматичните най събития, записани в Библията. Виждаме Илия да се моли. Спомните ли си колко дълга беше неговата молитва? По някой път, ние като започнем да се молим, имам чувство, че едва ли не искаме да получим Бог. Искаме да му проповядваме. Цитираме му стихове, цитираме му цитати от Елан цитираме му мислители от нашето време и преди нашето време. Молитвата на Илия беше много кратка. В книгата на Царете, трета книга на Царете, 18 глава, 36 и 37 стихове, четем. А в часа на вечерния принос Пророк Илия се приближи и каза Господи Божия Аврамов, Исаков и Израилев, нека стане известно днес, че Ти си Бог в Израиля и аз Твой слуга и че според Твоето слово аз сторих всички тези неща. Послушай ме, Господи, послушай ме, за да познаят тези люди, че Ти, Господи, си Бог и че Ти си възвърнал сърцата им на дире. Колко е дълга молитвата на пророка? Не знам дали имаш и 20 секунди. Имаше ли резултати? По някой път самите ние си умаряме, когато започнем да хвалим, да молим, да благодарим на Бога с сини дълги молитви. По някой път е нужно пет думи да кажем и те ще бъдат чути и прияти от Бога. 38-39 стихове, тогава огън от Господа падна, та изгори все изгарането, дървата, камъните и пръста и облиза водата, която бе в окопа. И всичките люди, когато видяха това, паднаха на лицата си и рекоха Йова, той е Бог. Йова, той е Бог. Какво върши една молитва на един поправен лотар. На един възстановен лотар. Какви велики чудеса върши тя? Бог разбира се. чрез нашето искане към Него. Днес, като че ли телевизионни или компютърни лотар, до такава степен са заели времето ни, че нямаме много да отделим такова на Бога. Говоря за телевизионния и компютърния, защото те са в дома ни. Може да включим много други. Работа, защото освен на работното място, можем и вкъщи да си довършваме нещата от работния ден. Или някакви други неща, които ни влекат нещо, което по някакъв начин ни отделя от него. И точно в един такъв момент ние се чудим като родители защо нямаме никаква сила в духовния ни живот? Или защо нашите деца се подават толкова лесно на изкушенията, които света им предлага? И го отдаваме на край на времето и това, че дявола в последно време по специален начин ще изкушава вярващите хора. И че изкушенията, които ги имаме днес са много по-силни, много по-атрактивни, отколкото преди десетки и стотици години. И като че ли забравяме, че точно за това време, в което говорим, че изкушенията бяха по-малки, или по-малко, те не че бяха по-малко. Но когато хората се обръщаха към Своя Бог в молитва, поправяйки Божия алтар, Той вършеше велики чудеса за тях. Една майка с болка, споделяше пред мене притеснението си, че нейната дъщеря спира да посещава църква. Казва, тя вече като че ли няма желание. Молете се за нея. Онова, което можех да кажа на тази майка е Ние ще се молим за твоята дъщеря. А къде си ти? Защото тази майка почти всяка събута си намираше, сега не знам. Извинение, че не може да дойде на благослужение. Не знам, отново повтарям, дали не е време, не че не е било до сега, но дали не е време наистина да обърнем сериозно внимание на семейния ни отар. Дали не е време, в което трябва да го поправим, трябва да го съградим наново, трябва да го издигнем и да му дадем такова внимание, каквото Подобава. Да имаме едно специално време прекарано в посвещение пред нашия Бог. Време за поклонение пред Него. Ако разгледаме от началото човешката история, ние ще видим, че всеки един нов етап, всяка една победа, всяко едно благословение, мощно проява на Бог в живота на патриарсите и на Божия народ Израел, Израил, е предхождана или последвана от издигането или възстановяването, поправянето на Божия алтар. Спомняте ли си, Ной, когато потопа завърши, той излезе от ковчега, какво направи? Издигна олтар и пренесе жертва на Бога. Какво направи Аврам, когато беше призован от Бога да излезе от отечеството си? Излез от дома си и ще те направя велик народ. Спомняте ли си, какво направи той? На първото място, на което се спря, след като излезе от своя дом, издигна отар и принесе жертва на Бога. Продължи до следващото място, на което спря и отново издигна отар на Бога и принесе жертва на Него. Спомняте ли си за Яков, който по постечение на обстоятелствата или съвсем омишлено излага своя баща? текста ни казва, че беше съвсем омишлено. Тръгна да бяга от дома си, защото неговия брат щеше да отнеме живота му. И там, една вечер, когато легна да спи и си взе един камък за възглавница и си подложи, обеща нещо на Бога. Господи, ако ти бъдеш с мене и ме пазиш и ме благословиш, така че да се върна на това място, аз ще ти бъда верен. Аз ще ти дам и десятък. Битие 30 и трета глава и там 20 стих четем. Битие 33 глава, 20 стих. Там издигна отар и го наименува Ел Елое Ел, Израел. Бог, Израилевия Бог, когато се завърна. 35 глава от първи до трети стихове, четвърти и седми. Виждаме как той отново издига алтар, точно на мястото, на което беше обещал на Бога. Че ако Бог е с Него, ако го пази и го върне жив и здрав, той ще му служи. И че той ще стане Неговия Бог. Не на празно каза Бог Израилевия Бог. А защо Израилевия Бог? И Яков ли го казва, това или е Израил? Да, същия онзи Яков но вече с променено име от самия Бог. 35 глава, 4-7 стихове виждаме И тъй те дадоха на Якова всичките чужди богове, що бяха в ръцете им, и обиците, които бяха на ушите им, и Яков ги скрип от дъба, който бе при Сихем. И 7 стих И там издигнал тар и наименува мястото Елветил. Бог е Бог наветил, защото когато бягаше от лицето на брата си, там му се яви Бог. Не знам дали обръщате внимание, че всяка една победа е съпътствана с построяването от една страна на олтара, от друга страна с премахването на всичко, което ни пречи да издигнем този олтар. Преди да издигне олтара, Ияков направи нещо друго. Какво? Какво ни казваше текста? Четвърти стих. И тъй те дадоха и на Яков какво? Моля? Всичките чужди богове. Няма как да служиш и на живия бог, и на фалшивите богове. Не на празно Илия започна точно с този възглас към Израилевия народ. Днес решете на кого искате да служите. Ако е Израилевия Бог е Бог, служете на Него. Ако е Вал, служете на Него. Но вземете решение. Не се раздвоявайте, не се колебайте. И ако искате да служите на живия Бог, махнете всичко, което ви пречи да Му служите. Което ви пречи да застанете пред Неговия олтар, да го издигнете и да Му принесете жертва. Ако продължим историята напред и стигаме до Мойсей, след битката с самаличаните, книгата изход 17 глава 15 стих, ние виждаме как Моисей издига отар, който нарече Йова Ниси. Господ мое знаме. Продължаваме напред в историята изход 30 глава 1, 6 и 7 стих, където Бог изрично заповядва в скинията да му бъде издигнат отар. И всеки ден на този отар да се къди за да може по този начин хората да имат присъствие пред Бога. Ако преминем още по-напред в историята, книгата съди, 6 глава и там 24 стих, сещате се, може би, за кой става въпрос книгата съди, 6 глава, 24 стих, един млад, млад човек, който прави следното и Гедеон издигна там алтар на Господа, и нарече го Йова Шалом. Господ на мир. Той е днес в офра на авиазерците. Преди да победи марианците, той трябваше да издигне оттар. Но отново наблягаме на другия елемент. 25 и 26 стихове. За да издигнеш оттар на живия Бог, за да имаш олтар в семейството, за да имаш олтар в църквата, за да имаш личен оттар, ти трябва да премахнеш другите неща. Ти трябва да събориш ултарите на чужите богове, на които си жертвал. 25 и 26 стихове И в същата нощ Господ му каза Вземи бащения си вол, втория вол, седем годишния, да съсипи валовия жертвени, който се намира у баща ти и съсечи ашерата, която е при него. После на върха на тая скала издигни ултар на Господа твой Бог според наредбата и вземи втория вол, да го принеси за всеизгаряне с дървата на ашерата, която ще съсечеш. Какво да направи, Герион? Махни фалшивия алтар. Махни всичко, което ти пречи да се покланеш на истинския Бог. И издигни алтар на твоя Бог. А той в отговор рече, наистина Илия иде и ще възстанови всичко. Дано Бог не благослови да бъдем част от този Илия, възстановителя. Онзи, който всичко ще въздигне, но не отари на боговете познати ни в този свят, боговете, на които по някой път самите ние служим и принасяме жертви. Но да бъдем Илия, който възстановява Божия оltar, ултар. олтара на живия Бог и принасяме жертви с благодарност и прослава на нашия небесен баща. Бог да ни благослови за това. Амин.